Іван Франку гримить. Гримить, благодатна пора наступає, природу розкішна дрож пронимає, жде спрагла земля плодотворної зливи, І вітер над нею гуляє, бурхливий, Із заходу темна хмара летить, гримить, гримить. Тайна дрожь пронемає народи, мабуть, благодатна хвиля надходить, Мільйони чекають щасливої зміни, ті хмари плідної будушчини тіни, Що людськість, мов красна весна, обновить, гремить.